«Не віриться мені, щоб такі гроші були? Я пам'ятаю, як один панок наробив фальшивих грошей, аж з Варшави привозив майстрів, а тільки випустив. Зараз і піймався. Герасим. Ну, а якби були такі гроші, що всяке прийме, то ви б згодились достать таких грошей?» Савка, я з охотою. Коли люди багатіють, то чом же нам не попробувати щастя? Надокучили прокляті злидні. Тільки, горе моє, грошей нема, а без грошей вже не достанеш і фальшивих бумажок. Та й де вони є отакі, як оце ви кажете? Герасим, є, є, куме. Та ви зараз від мене прийняли на десять рублів фальшивих бумажок. Савка витяга гроші з кишені. Що це ви, куме? Господь з вами! М Мені так страшно стало, як тоді, коли ходив викликати без п'ятого. А де, де ж вони тут? Це ви мене на глум піднімаєте. Та гроші всі натуральні, як є. Герасем. Отже, побий мене бог. Меж ними є фальшиві і таких грошей можна купить. Скільки хочеш. Пристанете в компанію? Купимо сто тисяч. Савка, стривайте куме! Помовчить. Нехай я опам'ятаюсь, бо з мене мало дух не випре. Сто тисяч? Ні, куме. куме, може ви жартуєте зо мною? Герасим не до жартів мені, куме, самому, бодай я завтра сонця не побачив, коли жартую. Савка, покажіть мені, котра настояща, а котрі фальшиві. Герасим, угадайте самі. Савка розглядає, не вгадаю. Герасим. Оце. Вони. Ну? Як таких грошей не купить? Вийма з пачки три бумажки по три і одну рубльову. Савка ніколи в світі б не подумав, що це фальшиві. Герасим. Отже, незважаючи на те, що гроші зроблені дуже добре, все таки перше, ніж купить таку суму. Їдьте ви, куме, зараз, в казначейство, і розміняйте ці гроші. Як казначей прийме, то прийме всяке.